«Чому?» «А ви в нього, кажучи, попитайте, чи та щось?» І сьогодні читав. «Певно. Коли згасло світло, сиділи тут? Де ж І весь час сиділи, поки не загорілося? Чого ви щось? Пішла глянути? У вас були сірники чи запальничка?» Марія Харитонівна енергійно похитала головою. На жаль, не знайшлися. Тепер уже триматиму про всяк випадок. І свічку також. Проте світло завжди було. Не вимикалося. Ніколи. І ви пішли коридором на Помецьке. То Йухима Сидоровича, щоб справив. Ніхто вам не трапився на зустріч. Темно ж було, як побачиш. Могли почути кроки, дихання. Знаєте, іноді відчуваєш, коли хтось у темряві Проходить повз тебе. Біотоки, якщо хочете. Току ж не було, заперечила вахтерка. Не в тому розумінні, посміхнувся Хаблак. Отже, в темряві не зустріли нікого? Ні. А далі що? А що далі? Яким Сидорович свічку запалив, а тут і Данько нагодився. Полагодили пробки, і лампочки спалахнули. Я до себе, і Сидорович до себе, всі діва. Потім чую, якусь чашу посупили. Велике діло чаша, міліцію для цього викликати. Кажуть, у землі її знайшли, значить, знайдуть ще не одну. Хаблак підвівся. В тому той справа, що навряд. Побачив, що один з оперативників робить йому знаки. Підійшов. Що у вас, Івану? Оперативник тицнув пальцем у розетку на стіні. Гляньте, ну", запропонував. Хаблак опустився біля розетки на коліна. Навіть неозброєним оком було видно. В неї вставляли жука, понюхав розетку. Різко пахло паленим. Зовсім свіжий запах. зиркнув на оперативника. Тут, запитав, той мовчки хитнув головою. Експертом? наказав хаблак. Зніміть і дайте експертам. Тільки. Вчасно затнувся, хотів додати, тільки обережно, бо можуть бути відбитки пальців. Звичайно, Іванов знав це й без нього. За таке підказування можна й образитись. Добре, що схаменувся. Підвівся, всмикнувши брюки. Розетку встановлено якраз на стику коридорів, і загнати в неї жука могли лише вахтерка за госп чи редактор Васюк. Або ще хтось, можна й припустити, заховався в кімнаті, і його не помітили. Комора за госпа, крайня кімната у протилежному від виходу кінці коридора, і хаблак попрямував туди. Юхим Сидорович Кріт сидів, витягнувши ноги в м'які домашні тапочки на грубій по стіні підоші. Кімнатка у нього маленька, не кімнатка, а закуток, відгороджений від комори, куди ведуть масивні двері з не менш масивним висячим замком. Такі замки колись називали амбарними, і хаблак подивився, де за госп дістав його. Принаймні в магазинах капітан ніколи не зустрічав, подумав, для чого кротові такий замок? Він замикати гаражі чи сараї з майном. «А яке майно тут у видавництві? Папір, копірка, стрічки для друкарських машинок?» Стенув плечима. Зрештою, Юфиму Сидоровичу видніше. У завгосповому закоті стояв невеличкий письмовий стіл. На ньому лампа. Юфим Сидорович читав газету. Побачивши капітана, сунув на ніс окуляри, відклав газету і втупився в хаблака очікувально. Обличчя взяв госпа, якось одразу видовжилося, а може такого ефекту надали йому окуляри, що трималися на самому кінчику носа. Кріт нагадував тепер старого облізлого тхора, спійманого на гарячому. Близько посаджені очі бігали, і здавалося, Євхим Сидорович зараз огризнеться чи навіть хавкне. Тут не було більше ні стільця, ні табуретки. І капітан, спершись на дві роки, мовив. «Якщо не заперечуєте, маю до вас кілька запитань». Юхим Сидорович зняв окуляри, поклав до шухляди. Чого у нього нараз пішло з моршками? Хаблакові здалося, що Зевгосп злякався. Та б тільки здалося, бо Юхим Сидорович якось підтягнувся на стільці, підібгав ноги. Випростав спину, нахилився трохи вперед і відповів зовсім спокійно навіть доброзичливо «Прошу, прошу, звичайно маєте, бо таке трапилося і кожен з нас, як кажуть, громадянський обов'язок».